Langdon leșină din nou. Alte voci. Mișcare. Acum era întins pe divan. sofie îi ținea la cap o pungă cu gheață. Capul îl durea îngrozitor. Treptat, privirea îi se limpezi și zări forma care zăcea pe podea. Am vedeni, trupul masiv al unui călugăr albinos era legat cu bandă adezivă, iar gura îi era astupată cu același material. În bărbie avea o tăietură urâtă, iar deasupra coapsei drepte, sutana îi era îmbibată de sânge și el părea că tocmai își vine în fire. Langdon se întoarse cu greu spre sofie. Cine e ăsta și ce s-a întâmplat? Tibing se apropie șchiopătând. Ai fost salvat de un cavaler înarmat cu o spadă, made by acme ortopedic. Americanul făcu ochi mari, dar renunță să se chinuie să mai priceapă ceva și dădu să se ridice. Sofie puse pe umărul lui mâna care îi tremura, dar care în același timp era hotărâtă. Ai puțină răbdare, Robert. Mă tem, continuă Tibing să peroreze, că tocmai i-am demonstrat prietenei tale care este nefericitul avantaj al condiției mele. Toată lumea mă subestimează. În timp ce încă mai stătea pe divan, Langdon îl privi pe călugărul întins pe jos și încercă să-și dea seama ce se întâmplase. Omul purta un silis, îi explică Sir Lee. Un ce? Tibing îi arătă brâul de pânză cu spini metalici mânjiți de sânge, aflată lângă călugăr pe podea. O curea sau brâu al disciplinei. Îl purta pe coapsă. Am țintit bine. Langdon își fricționă capul. Auzise câte ceva despre asemenea curele. Dar cum? De unde ai știut? Tibing rânji. Creștinismul e domeniul meu de studiu, Robert, și sunt unele secte care își afișează deschis crezul. După cum se vede, adăugă el, arătând cu cârja spre sângele ce și roia prin sutana călugărului. Opus Dei șopti profesorul amintindu-și de recentul scandal din presă care implicase o serie de cunoscuți oameni de afaceri din Boston, membrii ai Opus Dei. Unii colegi îi acuzaseră în mod public că, pe sub costumele scumpe la trei rânduri, purtau silis. Acuzațiile se dovediseră a fi false, la fel ca mulți alți membri ai sectei, aveau o implicare destul de redusă în activitățile Opus Dei și nu practicau mortificarea corporală. Erau catolici fervenți, soți și părinți devotați, cetățeni onești și serioși. Deloc surprinzător, presa își mutase repede atenția asupra celorlalți membri ai sectei precum era cel care zăcea acum pe podea. Tibing studia în de aproape bucata de pânză însângerată. Dar de ce ar încerca opus de ei să găsească sfântul Graal? Langdon încă nu-și revenise în totalitate pentru a se mai gândi la așa ceva. Sophie se apropie de masa pe care se afla caseta. Robert, ce-i asta? și îi arătă micul trandafir desprins de pe capac. Intarsia ascundea un text care era gravat pe capac. Cred că textul ne spune cum să deschidem cheia de boltă. Înainte ca Sophie sau Tibing să apuce să-i răspundă, o mare de sirene și lumini ale mașinilor de poliție se revărsă la poalele dealului și începu să urce aleia spre casă. Sir Lee se încruntă. Prietenii, se pare că trebuie să luăm o decizie și de data asta trebuie să o luăm repede. 66. Coleși și agenții săi se în casa lui Sirley Tibing cu armele în mâini. După ce s-au răspândit, au început să cerceteze toate camerele de la parter. Găsiră urma unui glonț în podeaua salonului, semne ale unei lupte, puțin sânge, un fel de curea ciudată cu spini metalici și o rolă de bandă adezivă pe jumătate consumată. Toate încăperile păreau pustii. Pe când voia să-și împartă oamenii în două echipe pentru a cerceta subsolul și terenul din spatele casei auzi niște voci la etaj. Sunt sus... Urcând treptele două cu două, agenții verificară fiecare încăpere, dormitoarele și coridoarele întunecate pe măsură ce se apropiau de sunetul vocilor. Acestea păreau a veni din dormitorul aflat la capătul unui culoar interminabil. Agenții înaintau cu precauție și viteză, blocând toate posibilele ieșiri. În timp ce se apropia de ultimul dormitor, Cole văzu că ușa acestuia era larg deschisă. Vocile încetară brusc, în locul lor răsunând un un huruit ciudat ca de motor. Cu revolverul în mână, locotenentul dădu semnalul, pipăi peretele de lângă ușă, găsi rupătorul și aprinsă lumina. Răsucindu-se și dând busna în cameră, urmat de grupul de agenți, Cole își ținti arma spre nimic. Un dormitor gol, părea a fi foarte vechi. Curuitul automobilului încă se mai auzea dintr-un panou electric montat pe peretele de lângă pat. Locotenentul mai văzuse asemenea panouri și în celelalte încăperi din casă. Era un fel de interfon. Se repezi la el și rămase cu mâna suspendată în aer deasupra celor zece butoane etichetate birou, bucătărie, spălătorie, beci. De unde, dracu, aud mașina? Dormitorul principal, solar, șopron, bibliotecă. Șopron. În câteva cuvinte, cole era deja jos, trăgându-l după el pe unul dintre agenți. Umăr la umăr, traversară în fugă peluza din spatele casei și ajunseră cu răsuflarea tăiată în fața unui șopron ponosit. Înainte de intra, locotenentul auzi huruitul motorului care se îndepărta. Își scoase arma, se repezi înăuntru și aprinse luminile. În partea dreaptă a șopronului fusese amenajat un fel de atelier rudimentar. Mașini de tuns iarba, unelte de grădinărit, resturi de plante și îngrășaminte. Pe peretele alăturat se afla bine cunoscutul panou de interfon. Unul dintre butoane era deschis, dormitorul de oaspeți 2. Cole se răsuci fierbând de mânie. Ne-au ademenit la etaj cu ajutorul interfonului. Privind în partea stângă a șopronului, văzu un șir lung de boxe pentru cai, fără cai. Proprietarul prefera probabil ca-i putere. Boxele fusese transformate în garaje, iar colecția de mașini era uimitoare. Un Ferrari negru, un Rolls-Royce de odinioară, un vechi Aston Martin Sport Coupé și un Porsche 356 de colecție. Ultima boxă era goală. Cole se apropia în fugă și văzu câteva pete de ulei pe jos. Nu au cum să iasă din perimetrul încercuit. Aleia și poarta erau blocate de două mașini ale poliției, tocmai pentru o astfel de eventualitate. Domnule, Agentul îi făcu semn spre capătul șirului de boxe. Oblonul din spate al șopronului era ridicat și, dincolo de el, câmpul noroios și întunecat se întindea până departe în noapte. Cole ieși repede afară, încercând să scruteze besna cu privirea. Nu se zărea însă nimic altceva decât umbra vagă a unei păduri care se afla la orizont. Vă de automobil nu se vedeau. Valea era probabil străbătută de numeroase drumuri forestiere și poteci de vânătoare, dar locotenentul era sigur că prada sa nu va reuși să ajungă până la pădure. Ia câțiva oameni și răspândiți-vă pe câmp. Probabil că s-au împotmolit pe undeva. Mașinile astea elegante nu fac față terenului neasfaltat. Hmm, domnule. Agentul îi arătă un suport pe care atârnau câteva seturi de chei. Etichetele din dreptul fiecăruia purtau nume familiare. Daimler, Rolls-Royce, Aston Martin, Porsche. Ultimul suport era gol. Când citi eticheta de sub el, Cole își dădu seama că situația nu era tocmai roz. 67. Range Rover-ul era negru și si de fiu cu tracțiune 4x4, transmisie standard, faruri din polipropilenă armată și volanul pe dreapta. Langdon era mulțumit că nu era el la volan. La ordinul stăpânului său, majordomul Remy manevra vehiculul cu o agilitate impresionantă pe câmpul desțelenit, scăldat în lumina lunii fără a aprinde farurile trecuse peste un gorgan și acum cobora pantalină, îndepărtându-se de șatoviet, aparent spre silueta întunecată a pădurii din față. Ținând în brațe cheia de boltă, Langdon se răsuci în scaun spre Sophie, care ședea pe bancheta din spate alături de Tibing. Ce-ți mai face capul Robert?" întrebă ea. Mai bine, mulțumesc," spuse americanul, încercând să surâdă, deși îl durea cumplit. Sibing se întoarse și aruncă o privire spre călugărul legat fedeleș înghesuit în spatele banchetei în compartimentul pentru bagaje. Sir Lee ținea în poală revolverul albinosului și parcă era portretul îngălbenit de vreme al unui senior englez într-un safari, pozând deasupra prăzii ucise. Habar n-ai cât mă bucur că ai trecut pe la mine în seara asta, Robert, exclamă Tibing, râzând de parcă se distra de minune, așa cum nu au mai făcuse de mult timp. Îmi pare rău că te-am implicat în chestia asta, Lee. O, te rog, toată viața mea am așteptat să fiu implicat. Zărind prin parbriz, umbra unui gard viu lung își bătu majordomul pe umăr. Ține minte, fără lumini de poziție. Dacă e nevoie, folosește frâna de mână. Vreau să intrăm puțin în pădure. N-are rost să ne complicăm, să riscăm, să fim văzuți din casă. Remi încetini și pătrunse printr-o deschidere în gardul viu. Roverul înaintă ușor pe o potecă acoperită de vegetație și instantaneu ramurile copacilor ascunseră lumina lunii. Nu văd nimic," își spuse Langdon, străduindu-se să distingă ceva în față. Nimic, doar întuneric, cât cuprins cu ochii. Câteva ramuri măturară portierele din stânga și domul roti ușor volanul în direcție opusă. Ținând drumul mai mult sau mai puțin drept, parcurse astfel cam 30 de metri. Te descurci perfect, Remi. cred că e de ajuns. Robert, vrei tu să acționezi butonul acela albastru de sub supapă? Uite-l acolo, îl vezi?" Langdon găsi butonul și apăsă. Două conuri de lumină galbenă se deschiseră în față, revelând vegetația deasă ce încadra apoteca. Faruri de ceață, realiză profesorul, ofereau suficientă lumină cât să poată ține drumul drept și nu mai era niciun pericol să fie văzuți de pe câmp. Ei bine, Remi, Kikoti Tibing, acum ai și lumină, viețile noastre sunt în mâinile tale. Dar unde mergem, întrebă Sofie. Poteca înaintează cam 3 kilometri în pădure, între taie domeniul Viet și apoi cotește spre nord. Cu condiția să nu dăm de vreun lac sau de copaci căzuți în drum, vom ieși nevătămați pe autostrada 5. Nevătămați. Capul lui Langdon nu era deloc de aceeași părere. Privi din nou spre cheia de boltă cuibărită în siguranță în caseta ei din lemn, trandafirul de pe capac fusese repus la loc și, cu toate că era încă buimac, profesorul ardea de nerăbdare să-l scoată și să examineze din nou textul gravat de subt. Desfăcut încuietoarea capacului și dădu l deschidă când Tibing puse o mână fermă pe umărul lui. Ai răbdare, Robert. Terenul e accidentat și nu avem nici lumină suficientă. Ferească Dumnezeu să stricăm ceva. Dacă n-ai recunoscut limba pe lumină, n-ai să reușești nici în besnă asta. Hai mai bine să așteptăm până ce vom fi în siguranță. Vom avea timp și pentru asta în curând." Profesorul știa că Tibing are dreptate, înclina din cap și închise capacul. În spate, călugărul gemea și se zbătea. Brusc începu să din picioare destul de puternic. Britanicul se întoarse și îi puse pistolul în față. Nu pot să-mi dau seama ce nu-ți convine, domnule. Ai pătruns prin efracție în casa mea și ai tras o lovitură urâtă în ceasta unui bun prieten. Aș putea foarte bine să te împușc pe loc și să te las să putrezești aici în pădure." Călugărul se potoli. Ești sigur că am făcut bine atunci când ne-am hotărât să-l luăm cu noi?" întrebă Langdon. Al naibii de sigur. Ești căutat pentru crimă, Robert. Ticălosul ăsta e biletul tău spre libertate. Se pare că poliția te vrea din tot sufletul dacă te-a urmărit până la mine acasă." Greșala a fost a mea," interveni Sofie. Furgoneta blindată avea probabil un transmițător. Asta nu are importanță. Pe mine nu faptul că v-a găsit poliția mă surprinde, ci faptul că insul ăsta a dat de voi. Din câte mi-ați spus, nu-mi imaginez cum v-a putut urmări până la mine acasă, doar dacă a avut informații din interiorul poliției judiciare sau al băncii. Langdon zăbovi puțin asupra acestei idei. Era clar că Beziu Faș ținea neapărat să găsească un țapi spășitor pentru asasinatele din seara asta, iar Verne își schimbase atitudinea cam prea brusc, deși era oarecum de înțeles, ținând seama că americanul era căutat pentru patru crime. Călugărul ăsta n-a acționat de unul singur, îi spuse Tibing, și până când nu vom afla cine se află în spatele întregii afaceri, niciunul dintre voi nu e în siguranță. Vestea bună, prieteni, e aceea că acum vă aflați voi pe o poziție de forță. Monstrul ăsta din spatele meu are informațiile de care avem nevoie noi și cel ce trage sforile care îl mânuiesc probabil că fierbe acum de îngrijorare. Mașina prinsese deja viteză și, după ce traversase un pârâu și urcase un gorgan, acum cobora din nou. Robert, vrei să fii amabil și să-mi dai telefonul de pe bord? Îi ceru Sir Lee. Langdon îl dădu și Tibing formă un număr. După o lungă așteptare, cineva răspunse. Richard te-am trezit? Firește că da, ce întrebare prostească. Îmi pare rău. Am însă o mică problemă. Nu mă simt foarte bine și trebuie să plec în insule pentru tratamentul meu împreună cu Remy. Păi chiar acum? Regret că te-am luat pe neașteptate. Poți să o pregătești pe Elizabeth în cam 20 de minute? Știu, dar fă și tu ce poți. Ne vedem în curând. Și închise. Elizabeth se miră Langdon. Avionul meu mă costă cât valoarea reginei în aur. Profesorul se răsucie în scaun și îl privi lung. Ce e, izbucnii Tibing, nu puteți rămâne în Franța când toată poliția judiciară e pe urmele voastre. În Londra veți fi mult mai în siguranță. Sophie îi aruncă și ea o privire întrebătoare. Crezi că ar trebui să plecăm din țară? Prieteni, sunt un tip mult mai influent în lumea civilizată decât aici, în Franța. În plus, se crede că graalul e ascuns pe undeva prin Marea Britanie. Dacă vom reuși să deschidem criptexul, sunt sigur că vom găsi o hartă care va demonstra că am pornit în direcția cea bună. Îți asumi un risc uriaș dacă ajuți doi fugari. Poliția din Franța nu o să te vadă deloc cu ochi buni. Tibing, făcu un gest de dezgust. Am terminat-o cu Franța. M-am mutat aici numai pentru a găsi cheia de boltă. Acum nu mai am nicio treabă aici. Nici nu-mi pasă dacă n-am să mai văd vreodată Chateau Viet. Dar cum vom trece de securitatea de la aeroport? Întrebă Sofie. Tibing râse ușor. Zburăm de la Le Bourget, un aerodrom situat nu departe de aici. Medicii francezi mă scot din sărite, așa că la fiecare două săptămâni plec în Anglia pentru a-mi face tratamentul. Plătesc, desigur, pentru anumite privilegii și aici și acolo. Odată ce vom fi deasupra mării, poți decide, Robert, dacă vrei să fim așteptați de cineva de la Ambasada Statelor Unite. Dar Langdon își spuse că nu voia să aibă de-a face cu nimeni de la ambasadă. Deocamdată nu se putea gândi decât la cheia de boltă, la inscripție și la posibilitatea de a descoperi Graalul. Oare Tibing avea dreptate în ceea ce privește Marea Britanie? Într-adevăr, majoritatea legendelor plasau Graalul undeva în Regatul Unit. Chiar și mitica insulă Avalon a regelui Arthur se credea că ar fi de fapt Glastonbury, în Anglia. Oriunde s-ar fi aflat Graalul, însă, niciodată nu și închipuise că avea să pornească în căutarea lui. Documentele Sangreal, adevărata istorie a lui Isus Hristos, mormântul Mariei Magdalena. Brusc avea impresia că se află pe un fel de tărâm nepământesc în care lumea reală nu-l putea atinge. Sir, răsună vocea major vă gândiți cu adevărat să vă întoarceți definitiv în Anglia? Remy, n-ai de ce să-ți faci griji. Dacă mă întorc pe pământurile reginei, nu înseamnă că am să mă mulțumesc toată viața de acum înainte cu budincă și cartofi. Sper să vii și tu cu mine acolo. Am de gând să cumpăr o vilă splendidă în Devonshire și toate lucrurile tale îți vor putea fi trimise fără întârziere. E o aventură, Remy, îți spun eu, o adevărată aventură. Langdon nu-și putut stăpâni un surâs. Entuziasmul britanicului încântat de ideea unei reveniri triumfale în propria țară era molipsitor. Privirile îi rătăceau absente pe fereastră, peste umbrele fantomatice ale copacilor. Oglinda laterală a mașinii era orientată spre interior și chipul lui Sophie se reflectă în ea. O privi tăcut un timp îndelungat și un val de plăcută căldură puse stăpânire pe el. În ciuda necazurilor din seara asta, era mulțumit că se afla într-o companie atât de încântătoare. După câteva minute, de parcă i-ar fi simțit brusc privirile ațintite asupra ei, Sofie se a pleca în scaun și puse o mână pe umărul lui, bătându-l ușor cu palma. Ești bine, da?" Da," răspunse el. Oarecum?" Sofie se rezemă din nou despătarul banchetei și Dan zări un surâs care tocmai îi flutura pe buze. Brusc își dă seama că și el zâmbea. Înghesuit după banchetă, Silas de-abia mai putea respira. Brațele îi erau răsucite la spate și strâns legate de glesne cu frânghie de rufe și cu bandă adezivă. La fiecare hârtop din șosea, un nou val de durere îi străbătea umerii. Bine că măcar îi scoseseră cureaua Silis. Cu gura acoperită de rânduri de bandă adezivă, nu putea respira decât pe nas și nările începuseră deja să-i se înfunde din cauza prafului care acoperea compartimentul de bagaje. Începuse Cred că se sufocă, spuse șoferul pe un ton îngrijorat. Britanicul care îl lovise cu cârja se întoarse și privi spre el peste spătarul banchetei cu o uitătură rece. Din fericire pentru tine, noi britanicii judecăm buna creștere a unui om, nu după felul în care se poartă cu prietenii, ci după compasiunea pe care o arată dușmanilor. Cu aceste cuvinte, insul se aplecă și întinse mâna spre gura lui. Dintr-o singură mișcare apucă banda și trase de ea. Silas simți că buzele parcă îi luară foc, dar aerul care îi pătrunse în piept părea trimis chiar de însuși bunul Dumnezeu. Pentru cine lucrezi? întrebă britanicul. Eu împlinesc lucrarea domnului, bălmajii el, abia mișcându-și maxilarul după lovitura de picior a femeii. Ești membru al Opus Dei. Fusese o afirmație, nu o întrebare. Nu știi tu cine sunt eu. De ce vrea Opus Dei cheia de boltă? Silas nu avea de gând să-i răspundă. Cheia de boltă era cheia către Sfântul Graal, iar acesta era primul pas spre apărarea dreptei credințe. Eu împlinesc lucrarea Domnului. Calea este în pericol. Însă, așa cum era îngrămădit în spatele mașinii, legat ca o boccea, se temea că îi dezamăgise crunt pe învățător și pe episcop. Nu avea cum să ia legătura cu ei și să-i înștiințeze despre teribila turnură pe care o luase evenimentele. Răpitorii mei dețin cheia de boltă, vor ajunge la graal înaintea noastră. În tăcere și în întuneric, Silas se rugă. Durerea care îi chinuia trupul era un stimulant nimerit. Un miracol, doamne, am nevoie de un miracol." N-avea de unde să știe că, peste numai câteva ore, chiar i se va oferi unul." Robert, cei cu expresia aceea ciudată de pe chipul tău?" Langdon se întoarse spre ea dându-și seama că avea dinți încleștați și că inima îi bătea furibund. Tocmai îi trecuse prin minte o idee incredibilă. Oare explicația să fie chiar atât de simplă?" Am nevoie de celularul tău, Sophie." Acum?" Cred că mi-a venit o idee." Ce anume? Îți spun într-o clipă, mai întâi am nevoie de telefon. Pe chipul ei se așternu o expresie de îngrijorare. Mă îndoiesc că l-a pus sub urmărire, dar pentru orice eventualitate nu vorbi mai mult de un minut, și îi întinse aparatul. Cum sun în Statele Unite? Trebuie să vorbești cu taxă inversă, abonamentul meu nu include convorbiri transatlantice. Langdon formă zero, conștient că în următoarele 60 de secunde va afla probabil răspunsul la o întrebare care îl frământase toată noaptea. 68. În New York, editorul Jonas Faukman era pe punctul de a se băga în pat gata de un somn bun când tocmai îi sună telefonul. Cam târziu pentru discuții, bombănii el și ridică receptorul. Primiți un apel cu taxă inversă de la Robert Langdon, întrebă operatoarea. Bui Iona s-a prins lumina. Păi, da, desigur." După un clic, pe fir se auzi glasul lui Langdon. Robert, mă trezești la miezul nopții și mă pui tot pe mine să plătesc pentru asta?" Ionas iartă-mă, voi vorbi pe scurt, trebuie neapărat să te întreb. Manuscrisul pe care ți l-am dat, ai... Uh... Robert, îmi pare rău, știu că mi-ai cerut să-ți trimit șpalturile săptămâna asta, dar sunt mult prea aglomerat. Lunea următoare, promit." Nu mă îngrijorează șpalturile, vreau să știu dacă ai trimis vreun text de prezentare fără să-mi spui. Faucman ezită. Ultimul manuscris al lui Langdon, o istorie a venerării divinului feminin, includea câteva fragmente despre Maria Magdalena, ce ar fi iscat anumite controverse. Deși materialul era bine documentat și fusese abordat de potrivă de alți specialiști, el unul nu avea de gând să dea publicității niciun text de prezentare, fără a avea mai întâi girul unor istorici și oameni de artă reputați. Ionas alesese deja zece nume mari cărora le se fragmente din manuscris împreună cu o scrisoare prin care le solicita în mod politicos câteva cuvinte pentru prezentarea cărții. Din experiența lui, majoritatea erau încântați de perspectiva de a-și vedea numele tipărit. Jonas insistă lângă, ai trimis manuscrisul, nu-i așa? Fauman ezită o clipă, sezizând nemulțumirea din glasul profesorului. Textul era curat, Robert, și am vrut să-ți fac o surpriză cu niște texte de prezentare extra. Ai trimis unul și custode lui de la Luvru? Dar tu ce crezi, manuscrisul tău face referire de mai multe ori la exponatele din muzeul Lvru, în bibliografie ai menționat cărțile lui sonier, era firesc să-i trimit o copie. Liniștea de la celălalt capăt al firului se prelungi. Când ai trimis-o? Cu aproximativ o lună în urmă, am menționat că vei veni la Paris și am sugerat să vă întâlniți pentru o discuție. Faucman se întrerupse, frecându-se la ochi, apoi reluă brusc. Stai puțin, nu trebuia să fii chiar la Paris săptămâna asta? Păi, sunt la Paris. Editorul se ridică foarte repede în capul luaselor. Și mă sun cu taxă inversă din Franța? Retrage suma din drepturile mele de autor, Jonas. De la sonier, ai primit vreun răspuns? I-a plăcut manuscrisul? Nu știu, încă nu mi-a răspuns. Ei bine, nici nu o să-ți răspundă. Asta explică multe. Acum trebuie să închid. Îți mulțumesc, Robert. Dar nu mai era nimeni la celălalt capăt al firului. Faucman așeză receptorul în furcă și clătina din cap siderat. Scriitorii exclamă în sinea lui, chiar și cei care par normali sunt țicniți. Pe bancheta roverului, Tibing izbucne în râs. Robert, zici că ai scris o carte despre o societate secretă și editorul tău a trimis un exemplar chiar pe adresa respectivei societăți? Langdon of the. Evident. O coincidență crudă, prietene. Coincidența nu are niciun amestec aici. Ai cere lui Jacques Sonnier să-și spună părerea despre un manuscris despre divinitatea feminină era la fel de firesc ca ai solicita lui Carl Lewis câteva cuvinte despre atletism. În plus, era perfect normal ca orice carte pe tema venerării zeiței să menționeze și Le Priore de Sion. Uite care e întrebarea de un milion de dolari, spuse Tibing încă râzând. Atitudinea ta față de stăreție în carte este favorabilă ei sau nu? Langdon înțelegea unde bătea de fapt. Mulți istorici doriseră în decursul timpului să știe de ce confreria nu făcuse încă publice documentele sangreal. Unii considerau că informația trebuia dezvăluită de mult. Nu mi-am exprimat nicio poziție față de acțiunile stăreției adică față de lipsa acțiunilor ei. Langdon ridică din umeri, Tibing era așadar de părere că documentele ar fi trebuit date publicității. Am expus doar istoria confreriei și am descris-o ca pe o organizație modernă ce venerează divinul feminin, păstrătoare a graalului și a unor străvechi documente. Ai amintit și despre cheia de boltă? Întrebă Sofie. Profesorul oftă din nou. Amintise în mod repetat. Am menționat-o ca pe un exemplu al măsurilor extreme pe care stăreția este dispusă să le ia pentru a proteja documentele sangreal. Păi, remarcă Sofie uluită, cred că așa se explică mesajul bunicului meu, PS găsește-l pe Robert Langdon. El credea că mai exista totuși și ceva în manuscrisul lui, un alt amănunt care îi atrăsese atenția custodelui, dar acesta era un lucru despre care trebuia să discute cu sofii doar atunci când vor rămâne singuri. Deci, adăugă ea, l-ai mințit pe faș. Poftim? I-ai spus că n-ai corespondat cu bunicul meu. Păi n-am făcut-o, editorul meu i-a trimis manuscrisul. Da, dar gândește-te puțin, dacă n-a găsit plicul cu adresa expeditorului, n-are de unde să știe că nu tu i-l ai trimis, sau mai rău, că nu i-l ai înmânat personal și că apoi ai mințit. Când ajunseră la aerodromul Le Bourget, Remi parcase în fața unui mic hangar la capătul pistei. La apariția lor, un ins într-o salopetă mototolită le ieșie în întâmpinare și ridică uriașa poartă metalică a hangarului. Înăuntru aștepta un turbojet alb-argintiu. Langdon rămase cu ochii pironiți. asta e Elizabeth! Ne trece peste afurisitul ăla de canal!" Omul în salopetă se apropie de mașină, ducându-și mâna streașină la ochi pentru a se feri de lumina farurilor. Sunt aproape gata, sir," rosti el cu un pronunțat accent britanic. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar m-ați luat prin surprindere și..." Se opri brusc în momentul în care văzu câte persoane coboară din mașină, privi spre Sophie și Langdon, apoi din nou spre Tibing. Am împreună cu asociații mei o afacere urgentă în Londra. N-avem timp de pierdut. Te rog să te pregătești de plecare imediat. În timp ce vorbea, Tibing lua revolverul de pe bordul mașinii și îl întinse lui Langdon. La vederea armei, pilotul căscă ochii și gura, apoi se apropie de Tibing și îi șopti. Vă cer iertare, domnule, dar autorizația mea de zbor menționează doar numele dumneavoastră și al major domnului. Nu-i pot lua și pe oaspeții dumneavoastră. Richard replică britanicul cu un zâmbet cald. 2000 de lire sterline și pistolul ăsta încărcat spun că îi poți lua și pe ei. Apoi, făcând semn spre mașină, mai adăugă și pe nefericitul din spate. 69. Motoarele Garrett tfe 731 ale avionului Hawker 731 propulsară aeronava cu forța tunetului. Jos aerodromul Le Bourget devenea parcă mai mic cu fiecare secundă. Fug din țară, își spuse Sofie așezându-se mai bine în scaunul de piele. Până în acest moment, jocul ei cu faș, de-așoarecele și pisica păruse oarecum justificabil în fața ministerului apărării. Încercam să apăr un om nevinovat, încercam să îndeplinesc ultimele dorințe ale bunicului meu. Acum însă depășise limitele acceptabile, părăsea țara pe furiș fără acte în regulă în compania unui individ căutat de poliție și a unui ostatic imobilizat. Dacă existase vreodată o limită a raționalului, tocmai o depășise, aproape cu viteza sunetului. Sophie ședea lângă Langdon și Teebing în partea din față a cabinei, FEN Jet Executive Design, după cum scria pe medalionul auriu de pe ușă. Fotoliile luxoase erau prinse pe șine în podea, putând fi repoziționate și fixate în jurul unei mese dreptunghiulare. O mini sală de conferințe. Decorațiunile elegante nu puteau disimula însă situația câtuși de puțin elegantă din celălalt compartiment al avionului, aproape de toaletă, unde Remy posac și cu pistolul în mână, îndeplinea ordinele stăpânului. Lui său de a păzi pe călugărul albinos aruncat la picioarele lui ca un balot murdar. Înainte de a ne îndrepta atenția asupra cheii de boltă, spuse Tibing, v ruga să-mi permiteți câteva cuvinte. Avea un aer stânjenit ca un tată ce se pregătea să explice copiilor săi adevărul despre fete și băieți. Prieteni, îmi dau seama că eu sunt doar un oaspete în această călătorie și mă simt onorat pentru acest statut. Totuși, ca unul care și-a petrecut întreaga viață în căutarea Graalului, simt că este datoria mea să vă previn că ați pornit pe un drum pe care nu mai există cale de întoarcere, indiferent de pericolele ce vă vor sta în cale. Miss Neveu, bunicul dumitale, ți-a înmânat acest criptex în speranța că vei păstra viu secretul Sfântului Graal?" Da." și, firește, te simți obligată să urmezi acest drum indiferent unde te va duce el. Sophie, în cuvință, cu toate că mai avea o motivație la fel de puternică, adevărul despre familia mea. Deși Langdon o asigurase că nu exista nicio legătură între cheia de boltă și trecutul ei, simțea totuși că acest mister avea o componentă profund personală, ca și cum criptexul făurit de mâinile bunicului ei încerca să-i vorbească, să-i ofere un fel de alinare pentru pustiul care îi chinuise sufletul în toți acești ani. Bunicul tău și cei trei seneșali au murit în seara asta pentru a păstra cheia de boltă de parte de biserică. Opus de ei s-a apropiat de ea primeștios de mult. Înțelegi, sper că acest fapt îți așează pe umeri o responsabilitate imensă. Ți s-a încredințat o torță, o flacără vie ce arde de 2000 de ani și pe care nu poți lăsa să se stingă. Torța aceasta nu poate cădea în mâinile cui nu trebuie. Îmi dau seama, continuă Tibing privind spre caseta din lemn de trandafir. Că nu ai avut de ales în această privință, dar ținând seama de ce se află în joc aici, trebuie ori să-ți asumi de plina responsabilitate, ori să-o încredințezi altcuiva. Bunicul mi-a dat mie criptexul, sunt sigură că voi putea face față acestei responsabilități. Tibing părea mai încurajat, dar nu pe deplin. Bun, voința și hotărârea fermă sunt necesare și totuși aș vrea să mai știu ceva. Înțelegi că deschiderea criptexului te va pune în fața unei încercări și mai grele? Cum așa? Draga mea, imaginează-ți că ai deodată în față o hartă care ți arată unde este ascuns Sfântul Graal. În acel moment vei fi în posesia unui adevăr capabil să schimbe istoria pentru totdeauna. Vei deveni păstrătoarea unui secret pe care omul l-a căutat timp de secole și te vei confrunta cu responsabilitatea de a-l face cunoscut întregii lumi. Cel care va face acest lucru va fi venerat de unii și disprețuit de alții. Problema care se pune este dacă vei fi suficient de puternică pentru a putea duce la îndeplinire o asemenea sarcină. După un moment de gândire, Sofie replică. Nu sunt sigură că această decizie îmi aparține. Sprâncenele lui Tibing zvâcniră. Nu, dacă nu ție cea care deține cheia de boltă, atunci cui aparține? confrăriei care a reușit să păstreze secretul timp de aproape 2000 de ani. Stăreția... Cum? În noaptea asta a fost nimicită? Decapitată, așa cum ai spus tu. Dacă este vinovat un spion din propriile rânduri sau cineva din afară, noi nu vom ști probabil niciodată, dar faptul rămâne. Cineva a descoperit identitățile celor patru membri de vârf ai organizației. În momentul de față, eu n-aș avea încredere în nicio persoană care se declară reprezentant al stăreției. Și atunci, ce sugerezi? întrebă Langdon. Robert știi la fel de bine ca mine că stăreția nu a apărat acest adevăr atâția ani doar pentru a-l ține ascuns o veșnicie. Membrii ei așteptau momentul potrivit pentru a-l dezvălui, momentul în care lumea este pregătită să facă față adevărului. Și crezi că acest moment a sosit? Absolut, nici n-ar putea fi mai evident acest lucru, toate semnele istorice sunt vizibile și, pe urmă, dacă stăreția nu ar fi intenționat să-și dezvăluie secretul foarte curând, de ce ar fi atacat biserica tocmai acum? Călugărul încă nu ne-a spus ce urmărea, ripostă Sofie. Scopul pe care îl urmărea el este același cu al bisericii, de a distruge documentele care ar dezvălui marea mistificare. Vaticanul s-a apropiat acum de acest obiectiv mai mult decât oricând în trecut, iar stăreția ți-a acordat dumitale toată încrederea ei, Miss Neveu. Misiunea de salvare a Graalului include în mod evident și suprema dorință a confreriei, aceea de a împărtăși lumii întregi adevărul. Langdon interveni Lee, ai cere lui Sophie să iau astfel de decizie, înseamnă să-i arunci pe umeri o povară mult prea mare pentru cineva care a aflat abia cu o oră în urmă de existența documentelor sangreal. Îmi cer scuze dacă te presez, Miss Neveu. Eu, unul, am fost totdeauna de părere că aceste documente trebuie date publicității, dar la urma urmei, decizia îți aparține. Cred însă că e important să te gândești la ceea ce se va întâmpla dacă vom reuși să deschidem cheia de boltă. Domnilor, replică Sophie pe un ton ferm, pentru a folosi cuvintele voastre. Nu tu găsești graalul, ci el te găsește pe tine. Cred că graalul m-a găsit pentru un motiv anume și că atunci când va veni timpul, voi ști ce să fac. Amândoi o priviră surprinși. Deci adăugă ea cu un semn spre caseta din lemn. Să-i dăm drumul. 70. La Chateau Viet, în salon, locotenentul Cole privea focul din șemineu dezamăgit la culme. Faș, sosise cu câteva momente în urmă și acum se afla în încăperea alăturată, zbierând la telefon și încercând să coordoneze tentativa eșuată de a localiza Range Rover-ul. Ar putea fi oriunde acum, își spuse Cole. Nesocotise ordinele directe ale capitanului și îl ratase pe Langdon a doua oară, așa că era mulțumit cel puțin că PTS identificase urma de glonț în podea, coroborând astfel afirmațiile sale că în casă fusese tras un foc de armă. Dispoziția lui Faș era însă cruntă și locotenentul nu se îndoia că, odată ce apele se vor mai liniști, repercusiunile grave nu vor întârzia să apară. Din păcate, nimic din ce găsiseră în salon nu părea să indice nici ceea ce se întâmplase, nici cine fusese implicat. Audiul negru de afară fusese închiriat pe un nume fals, cu o carte de credit falsă, iar amprentele din mașină nu se potriveau cu cele existente în baza de date a Interpolului. Un agent de în salon. Unde-i capitanul Faș? Vorbește la telefon, răspunse Cole, fără a lua privirea de la focul ce se stingea în șemineu. Am terminat de vorbit, lătrăfaș, intrând în salon. Ce ai aflat? Domnule, centrala a primit un apel de la Andre Verne, Depository Bank of Zurich. Omul vrea să discute cu dumneavoastră personal și a schimbat mărturia. Ce? Acum Cole își ridică în sfârșit ochii. Verne recunoaște că Langdon și Neveu au intrat în bancă în seara asta. Ne-am dat și noi seama. De ce a mințit Verne? Zice că nu vorbește decât cu dumneavoastră, dar a fost de acord să coopereze total. În schimbul, a ce? Vrea ca numele băncii să nu ajungă în presă și să-l ajutăm să recupereze un bun furat. Se pare că Langdon și Neve au furat ceva din contul lui Sonnier. Ce? îi Nicole. Cum? Faș, nici nu tre Ce au furat? Verne nu ne-a oferit și amănunte, dar se pare că e dispus la orice pentru a-și recupera bunul respectiv. Cole încercă să-și imagineze cum de s-a putut întâmpla așa ceva, poate că Langdon și Neve l-au amenințat pe banchier cu arma, poate că l-au silit să deschidă contul lui Sonier și să-i scoată din bancă în furgoneta blindată. cât de logic ar fi părut acest scenariu, locotenentului îi venea totuși greu să creadă că Sophie Neve s-ar implica într-o astfel de acțiune. Din bucătărie, un alt agent strigă. Capitane, verificam numerele de urgență ale lui Tibing și am dat de aerodromul Le Bourget. Am vești proaste. După 30 de secunde, Faș se pregătea să părăsească Chateau Viet, aflase că Tibing avea un avion personal în apropiere de Le Bourget și că acesta își luase zborul cu o jumătate de oră în urmă. Funcționarul de la aerodrom susținuse că nu știe cine era în avion și nici încotro se îndreaptă. Decolarea nu fusese programată și nu existase niciun plan de bord, cât se poate de ilegal chiar pentru un aerodrom mic. Faș era sigur că, dacă îi va presa suficient de mult, va putea obține răspunsurile dorite. Locotenent Cole lătrăi el în drum spre ușă. Nu am de ales și trebuie să te las la conducerea operațiunilor PTS de aici. Încearcă să nu dai în bară și de data asta. 71. Când avionul ajunse la altitudinea de croazieră, zburând spre Londra, Langdon își desfăcu brațele din jurul casetei și o așeză pe masă. De Departe și de alta a lui, Sophie și Tibing se aplecară spre ea nerăbdători. Profesorul nu acordă atenție de această dată criptexului și discurilor sale marcate cu litere, ci se concentră asupra feței interioare a capacului. Cu vârful unui pix, desfăcu atent trandafirul incastrat, scoțând la iveală textul gravat de desubt. Sub rosa murmură el, sperând că o nouă privire asupra scrisului îi va aduce lămurirea dorită. Focalizându-și întreaga atenție, profesorul studie textul ciudat. După câteva secunde, frustrarea pe care o simțise și prima oară la început, începu să pună din nou stăpânire pe el. Li pur și simplu nu pot să înțeleg. Din locul în care stătea pe partea opusă a mesei, Sofie nu vedea textul, dar neputința lui Langdon de a identifica imediat limba o luă prin surprindere. Bunicul folosea o limbă atât de obscură încât niciun specialist în simbolistică nu o poate recunoaște, dar apoi își dădu seama că acest fapt n-ar fi trebuit somire. La urma urmei, n-ar fi fost acesta primul secret pe care îl ascunsese bunicul ei. În fața ei, Sir Lee Tibing părea gata să explodeze. Nerăbdător să studieze și el textul, se fâțâia pe scaun, se apleca într-o parte și încerca să vadă ceva pe lângă Langdon, care era încă aplecat deasupra casetei. Nu știu, șopti profesorul. Aș zice că e o limbă semitică, dar nu sunt foarte sigur. Majoritatea limbilor semitice timpurii includ necudot. Aceasta însă nu. Probabil e mai veche, presupune Tibing. Necudot? întrebă Sofie. Majoritatea alfabetelor semitice moderne, îi explică britanicul fără a-și ridica ochii, nu au vocale și folosesc necudot, puncte și liniuțe scrise sub sau deasupra consoanelor pentru a indica sunetele vocalice. În termeni istorici, necudot a apărut recent în limbă. Langdon continua să privească textul pierdut. O transliterație fardică poate, dar Tibing deja nu mai rezista. Dacă aș putea și eu să își întinse brațul și trase caseta din fața lui Langdon, apropiind-o de el. Americanul cunoștea bine limbile vechi standard, greaca, latina, limbile romanice, dar din câte remarcase el, cea de aici părea mai specializată, poate o scriere rașii sau a stam cu ghirlande. Trăgând adânc aer în piept, Tibing își lăsă privirea să se înfrupte din textul gravat. Minute îndelungi rămase tăcut, cu fiecare secundă încrederea în sine îi se topea. Sunt uluit, spuse în cele din urmă. Limba asta nu seamănă cu nimic din ce am văzut eu până acum. Langdon oftă descurajat. Pot să văd și eu? întrebă Sofie. Tibing se prefăcu a nu o auzi. Robert, spuneai mai devreme că ai impresia că ai mai văzut ceva asemănător înainte? Profesorul părea asiderat, Așa am crezut, dar nu sunt sigur. Scrierea îmi pare oarecum familiară. Li insistă Sophie, deloc încântată să fie lăsată pe din afară. Pot să mă uit și eu la caseta pe care mi-a lăsat-o bunicul? Firește dragă, replică el și împinse caseta spre ea. Nu voise să o umilească, dar era cert că Sofie Neveu se amesteca unde noi i fierbea oala, dacă un istoric al Royal Society și un profesor de simbolistică de la Harvard nu puteau identifica limba respectivă, cum să reușească ea? Ah!" exclamă Sophie la câteva secunde după ce și-aruncase privirea pe text. Trebuia să-mi fi închipuit!" Langdon și s se întoarseră în același timp privind-o uimiți. Să-ți fi închipuit ce să interesă Sir Lee? Că asta e limba pe care ar fi folosit-o bunicul. Vrei să spui că poți citi textul? Foarte ușor, Ciripi fi încântată de sine. Bunicul m-a învățat limba asta pe când aveam doar șase ani. O vorbesc fluent. Apoi se aplecă peste masă și îl fulgeră pe tibing cu o privire dojenitoare. Și, sincer, sir, ținând cont de loialitatea dumneavoastră față de coroană, sunt puțin el surprinsă că n-ați recunoscut-o de la bun început. Instantaneu, Langdon își dădu seama. Nu-i de mirare că scrisul împărea al naibii de familiar.